بسم الله الرحمن الرحيم ذا سبق وان وان دي و يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ذا سوره الحشر نحو نمبر ايات ما نه دا دا څخه ځان نو خلق ولای اندي که اگر کدي پخپل باندې شي دو شتې حاجت او ضرورتي او پخپل دی وږي او څا پخپل باندې ضرورتمند خدوزان نه بل ضرورتمند اني اغدته چې څه مې لا شوې ده اغله ور دا دې سبق په پاره گن واځه چې اغزى ذکر کړي اولنه باد ربي ابن سليمان هو اماد امام شافعي رحم اللهنا اورل هغه چې يغل اختر راغ زما څخه خرجنه وا ما د خپل بچو د خرجې د پاره او یا دیناره د چا نه قرض وغوښتل په دې دوران چې ده یو سره راځي د کورس ما ته شکایت وکړ خپل حضرت را پېښ وکړ ما ور خپل حالت به نه جزوغال نه دسی او هغه پاره قرض راخو او ما ور ته چې څنګه کفتاز ضرورت څونو تاسو نو تاسو ته وانه نو نو ما څونو اله غره تل چې نه پداس ما کارن کېږي دینو په دې رخه کار کوي ولما ورته چې داسلا کول وانه فرمه په دې حالت کې شپته رکل نه چې زما س نه او دینار پات شونه درحميس څلور زه پهدون په کورې ثار او په کورې وم خړی راغې د جاپهخه دررمې د دغه قاسه راغې دا ز چې تا د هرشي د یر ده جاپر میا ما ته نو چې یر د غواړي او د زر خوړ چې لمللوماتته چې څ ممسه ده یا تاته ته ممسه ده چې د شپ خوب ما ته دا ده دل او ونه دل چې اشا په شابهوي چې دا غه خبر والله چې ته چل دی ما ته په خوبې چ کېدن دا ونه کېدل چا ورته وول ی زییر الله ولان وي که نه الله ته ماشه خا نو و ما تپله تونوله ک ساکه چې د چل شو نو غه ماله پېنه سره دینه بې شوا تاسو یو کوچنور یې زتکم نو نور وبښینځو زتکل نو دا چې زه تاول زه تاول تر دې چې مالته 2000 دینار را کړل تک شلا خپل دې څکلو خپل دې بلولت نو الله خو غیرتي بچا ده نه خلي وئ اسرونا غرق يا على ان پوشیم ودان دې خپل زانو باندې ولو كان بهم خاصه اگر کدي پا غربت کی دی پا فاقہ کی دی حجت مندو قال الربیو ابن سلیمان ربیو ابن سلیمان وی سمیتو شافعی ما وارد الدشافی رحم اللہ نا یقولو الاتا علی ایدن را غی پا منگبان اختر وی لیسا ان فقط او نو زمان سخرچا فاستسلفتو استسلف استسلیپ پا ماند استقرستو بعد استفانتو ما طلب کله لا سبقرزا سب, سب نه دینارن ایا دیناره لی نفقاې هلی دپاره د نهپقي او د خرچ دڅ د خپل اهلو خبر نه ا نهکهذاالې کا دوران په د دوروران کې ضا طانې د من قرش تر دی چې راغې ما ته یو س د قونه یشته کې خله یا چې شکایتې کو ما تاال حاجته د حاجت ته ضرورت په خبرته خ... خبربرته هو خبرې نو ماغ خبر وورکو خپل حالت نه بیان کو خبر کو د خپل حالت نه ووقته نه ما ور تهویل حماتتو خب... ماته حب واخله اوغا چې ستا پهې می سوونه چې دته خوښې وت فقالهې ما ته ما کنی نه کاې کېږي سما د پااره اللااک سره مدر د دی نه من هذه دناان ددي دیارنا ډورې ما ورته ویل فولته ل ما ور ته وي خوه و خلله بس فځانو وخله نو وبيتهباتته وبيته شپې تې را وبيته او ماش پتیره کللهوه ما ما یاد ولا درهم دوره هممون نو زما سرسه دینارو همم سم س پاتې نو شو فناو په مننس کېفی منزلي زه په خپل کور کوم اذا اتانی رسول جعفر ابن یحییٰ البرمکیو چراغ ماتا رسول قاصد دا جعفر ابن یحییٰ البرمکی سی یل ال اقولو یل عجیب الوزیر وزیر خوال الاشیر وزیر دو غالی فعجبتو نظر آلم دا وزیر خوالتا فقالا اغوی الماشانو کا سمسالہ درمو لیسی خوار ماشانو کا سمسالہ رستا فی حاضی اللہ علیہ پدوشتا پدوش کی تا تک سم مصال را پی خوا یا حاتب بی حاتفن چه معواز و عردود آواز کا ان کی حاتب سطح علیہ کی غیبی تک شولا کل ما دخلت فین و مر کلا چی زبا پا خوب کی داخل چی قدر تسترگی با میں پتی شیدہ آغبت سولا حاتف. اشااپ یا اشا یا دکه شافشا بیا موزه چې چ چللی وسه په خبرته خبره نو ما ورته چ وکلو خپله خبره ن ورته باله حالت م ته به کوو نو په اووانې رالو مع تاغ خسا اعتینارینڅو پېدهه ساارڅوممه قاله بیا ویل عزیدوو دا حمزد استقام دا آیت زیتی کم ماورتتونو اعطوانی خمس مئتن اخرى نور اکلن ما تا پینزسو نورینو فلم یزلو ده همیشا چیزی دونی چیزی تیبه پکی کاؤ زل <سؤال> اولانو نوری بیو که زیتی حتا اعطوانی تر دیچی را اکلن ما تا الفی دینارین سو دو سو دینارہ دو زر دینارہ خواه دا امام شافی رحمت الله چهره ډېر مشهور شاعرمو د دې بلواک سبق خلاصه ده ابو قاسم ابن ارزوقی سیورت خاله ورنمل ما ورطول شيب عبد الله که زه مون سوالین چې ګورا تبه خپل پی قوانی ته دې حاصله او کامیابی دې په حاصل کړی دی او مون دا شه زه دا شیر په نصیب راسيدل نو څکه څه موږ په دې کې مداخله او شرکت کې شيرونه ومه یا خوده سی چې پدېو کې د یو شي انتخاب او یا داو کې چې مونږ په پیقه کې شریکلم مونږ په دغه ازده کې مونږ سره شو او ته شيرونه جوړ دي کته د دې پور حواله وو د داخره په 50 اشعار چې څنګه ما نو زه امیدم اشعرنا توبه و باسم دوتا چاییو اشعر و تاویل قاسم ابن ارزق اول کتا عجز شنی اتاد سونایل نا بیغتا توبه اغیل وا نو ماو تا شیرون اویل چی دا شیرون اویل اغوان اویل کسو با چی دا شیرون اویل اغوال سو با تابو ندون تیاری کی ورچی دا زید اسی پلبادی و ملدس شیرون اویل او در ناشنا شیرون اویل امام شاپعی تکشنا دا شاعر و چه ماه ده غور ازه نباد بیاتسو نده ویده شعر و نده ویده وکانه شعب ایو شعر مجیدن و مجیدن او امام شعبی و در بهتره شاعر شعر او مشهور شعر و نده کنه او صحبه چنخواه شکوت علاوه کی یاسو احفظه تک شران دخلتو آخا قال ابو القاسم ابن ارزق ابو القاسم ابو ارزق وای دخلتو آلئی سوارا لم ندی خوالا فاقلتو مارتو علیب عبداللہ اما تنسفن آیت زمان صحیحن صاحب نکے لکاہا ذا الفقص تا دا پاردا فقاط تفوز بفوائدی ہی چتا کامیابی حسل اے پدیسرا ولناہا ذا شیر اے زمان دا, دا شیر دے وَقَدْ او کی کی سرا منتشر او و جي تاته داخل لنااف اوته پرې کې مداخلت کې زمونږ سره شر کېږي په افرت تن خو تن کا شیرېته ده او شرتن یا مونږ پهې شیک کا ریق کې وقع اوته ات اننظر راغلی تا ته په ان جزته کتا پور والے کو د دې میسلا په میسل د دې نوب توب تو من شعر زب توبه بو کوم د شعر انه نا ان اجس کا او کو تا اجز شف نوب منه تبد دینه توبه کی فقال له اوت ایم روا ح فان شد هو هاذ الكلام ما دا شیر نہیں ما همتی الا مقارعۃ الذا خلق السماء خلق الزمانه وهمتي لم تخلقو ماهمتي ندر مقصد زمان إلا مقارعات الأخد آه آه مگر جنگ دل او تكراه دل, دل دشمنان و مفرد ده جماعت و رازي خلق الزمان و زمانة زلاش ولا تراش ولا وهمتي لم تخلقو خوز خوز او امت زمازول ما زول مقصد زمازول ما زول شوه نده سرما نخو خوزما عظم او پیکر اقس زوان ده تک شلا و الناس اعينوهم انا سلب الغناء لا ينظرون الى الحجا والأولقی و الناس اعينوهم او خلق اعينوهم کتل ده ده او بسارد ده ایلا سلب الغناء اخستلود ستا دی نمالداری تا دی خلق سکی چی دا بلنا مالداری وقتی خلایا انظرونا نگوری دی الالحجا قلتا والاولاقی او ستا لیون توتا بس خلق ننصبا پا سترل کتر مالداری دراش لاتیننا من گوزق الحجا خوری مالغناء داې موقانې تفرکوو تفر راکوو تفر و تفر رو خ تفر و کوو تفر تفر وه لا نه روزېقال حجا لکنناغ چوکو روزقا الحجا عقل فر ملغله د داه محروم شي د چن د مالداره نه زدانې موریقانې دا دواړه زیید دوه دي مفتریقانې موختریقانې ددي او په مننس کې ډېره پااسېله دا جدا جو دي زدانې مفتکانې جدا جو تافر وکوو پ په من ک ډره پااسله دا تفر وککوو ډیره لاکانه بیا خیلی لاکانه بل خیلی بل خیاې لغې نه لو ووجتهې ب نوجوې تاې س تعلوې لاکانه کچرته بل خیلی په چلو نو په سر لا وااضبته نو تا به مندلې وزه بیننو جومي افارري په تا د آسمانو د پروو په طرب د ستورو د عسمان د پرولو تاللو کېپې وسته نزه به د آسمان ورته چې دا کوم پروولارې ورخې زه به به د قبانو زه خو دوه و خیاې مخو مالداریې پهچه پسس نه دا پا قسمت بانی دا دا پا اقل بانی دا تک شلا لوکا نبی الحیلی الغناء کچرتاوی مالداری پچلونو نولا وجدت نیتا بمندلی با لرابی نجومی اکتاری سماعی تعلقی پا پارب آیا پا قطارونو دستورو دا سمان تعلقی پیوستاما و دا سمان سطوری راکو خوب دیل کبارا خوننا دا بچا دونکو فقال الشافعين إمام شاكي ألا قلت كما أقول إرتجالا تولد أسنوات سنجد في البديوة ما في البديوة سنجد ان الذي ان الذي رزق ليسارا رزق ليسارا فلم ينال حمدا ولا أجرا غير موفق إن الذي بشتاقكس رزق ليسارا وإقلال عشو مالداري فَلَمْ يَنَلْ فَسَرَحَا ثِلَكَ لَا حَمْدًا فَسَلَمْ يَنَلْ فَسَرَحَا ثِلَكَ لَا حَمْدًا طَارِقٌ وَلَا أَجْرٌ نَوْنُ تَبَادَلَا يَا غَيْرِ مُوَافِقِ نَدَا بَدَنَصِيبِ نَدَا تُرُ بَدَنَصِيبِ إِلَكَ شِيَاو سَلِي لډېر ما داري ور کړه شډم څوک شي پات نه کوي څنډ خلکو یک نه پلان کېم ولایدا شډ دد شډ دد څوک چې سیویلیتور نه نه پوره کړي دا کومه هندسې ده پلانکي هندسې دي څوک وایي نه دا ورته به نه سیویل فالجد جد قسمت ته الهکي کی یا فالجد قسمت او جد کوشش فالجد يدني كل امر شافي وع الجد يفتح كل باب مغلق فالجد پس کوشش دې کل امر ان کل امر يدني نزدې کې دنا يدنو نزدې کولته جدو پس کوشش يدني دځې کې کل امر شاسعين ارى نرماملا ارى لرماملا ارى مشكله من شاسع لري کارتولې کوشش کې دې ورکارم څکې نزدې کې و اي جد او زم جد او قسمت چې دا یفتح کول وي و او قسمت يفتح کول وي كل كولا باب مغلق ار بند دروازه فلک چې قسمت دار او نو چې په ها وروګته دم خدای ست سره کوي ار چې باط قسمت یاو روان دریه به تاخذ فضا س سردي ان نه مجدد دنخواا او دا مسی پهاف کا پس چرته واې فضا س پهواې چرته د نه مجددو دن چې اوکسبد داره سري هوواجه م آسی وچ لرگی را جمع کلیو کس مردار کری پا آسما را بیو جید ولا کس کلا